Лишившись сама у кімнаті готелю, Гелена гортала сторінки нового туристичного довідника і не могла вчитати жодного речення, хоча книга була навіть не англійською, а російською. Літери не трималися купи, ілюстрації розпливалися, серце калатало від того, як він, прощаючись, стиснув їй руку і як попросив дозволу побачити її ще раз а наступного вечора вони зустрілися знову, і був ніжний натяк, Чи, мовляв, не могли б вони познайомитися ближче? Адже не щодня трапляються такі запаморочливі зустрічі. Антоніус був фантастичним коханцем, а банальна зовнішність пересічного, підстаркуватого, дрібного буржуа з черевцем неймовірним чином робила його особливо привабливим. Гелена поринула у невимовно солодкий туман любовної млості, якого, здавалося, не зазнала навіть у дні ранньої юності, коли їй було 19 років, і вони тільки-но почали кохатися з Артемом. Спілкування з другим чоловіком дає дуже багато Почула Гелена від однієї зі своїх колег, яка вийшла заміж у друге і була вражена несподівано новим досвідом. Антоніус також був другим мужчиною Гелени. Артема вона зустріла дуже рано, вони рано одружилися, а кохалися ще до того. Гелена раніше за багатьох своїх ровесниць пізнала таємниці любощів і пишалася цим але згодом їхній досвід зрівнявся. А потім у подруг і знайомих почалися невдалі шлюби, нові чоловіки, нові друзі, коханці та спонсори. І вони стали мудрішими за неї з її Артемом. Гелена весь час порівнювала їх, свого чоловіка, який навіть на дні своєї глибокої життєвої кризи Залишався високим, струнким, красивим І цього невеличкого, смішного, товстунчика Але ж як він уміє з жінкою Яке в нього робиться обличчя Як він торкає, як цілує, які слова промовляє Артем завжди був класним Але що є слова сказати, яким є Тоні Особливо Гелену зворушувало, коли він шепотів, ніби мріє ще раз стати татом. Гелена не могла поскаржитися, що її чоловік Артем тікав подалі від свого сина. Але маленький син був для нього не метою кохання, а тягарем, хоча він і був готовий героїчно ділити його з дружиною. Коли син був немовлям і було неймовірно важко, Артем сказав Гелені, «Перетерпимо цей час і більше не робитимемо таких експериментів. Нам обом треба жити». А Тоні пристрасно шепотів, що пізні діти – то таке неймовірне щастя, якого можуть збагнути тільки ті, хто його пережив. Якщо вони з Геленою дійдуть до одруження, він стоятиме на колінах і цілуватиме їй ніжки, щоб вона народила дитину. О, як солодко вони її робитимуть! Так, що їм позаздрять боги кохання усіх релігій. А поки то не хоче знайомитися з нею ближче і ближче. Він неодмінно приїде до Києва познайомитися з її сином. А може в них вийде хороший контакт? І Гелена жахалась, чи не повела вона занадто ризиковану гру, яка може... Завершитися невідомо чим. А вдень, сидячи на лекціях та беручи участь в обговореннях, вона солодко згадувала ночі стоні І з тривогою думала про скоре майбутнє. Годаючи, ніби слухає, як співробітниця світової екологічної організації, старанно вимовляючи англійські слова, розповідала про системи очисних споруд у громадських парках. Гелена перебирала можливі жахіття, якими завершиться її фатальний роман з Тоні. А Артем уб'є їх обох, коли л'єшський гість приїде до Києва. Або уб'є себе. Або навпаки руки на себе накладе Тоні, коли довідається, що прекрасна незнайомка зі стрункими ногами і популястим волоссям виявилася одруженою із київським безробітним, який, додаючи суїцидні стани, їсть із банок супи, які не доїв чоловік його матусі. І сидячи вдома, пише щемні вірші, лишаючи опуси на видноті, щоб кохана дружина читала їх після тяжкого робочого дня. Якби вона не дозволила подіям іти так, як вони йдуть, а виявила твердість духу і таки спровадила Артема назад до його матері, Проблем не було б. А то тримала на чорний день. Думала, раптом знадобиться. А точніше, взагалі нічого не думала. Просто було дуже багато роботи. Не було часу розібратися з тим, що валяється в хаті. Наприклад, у кутку стоїть сіла торба одягу і взуття, з яких повиростав син, і нема часу віддати комусь би знадобилось. А так стоїть, займає півхати. І знову напливали п'янкі квітневі вечори. І Тоні зустрічав її біля виходу, і вони їхали десь вечеряти, а потім до нього. Гелена ходила кімнатами на другому поверсі над магазином, і роздивлялась портрети на стінах і дивні книги на полицях. І Тоні Знімав з полиць фоліанти у шкіряних палітурках французькою та фламандською мовами. Гортав перед геленою пожовклі сторінки, між якими траплялися засушені побляклі квіти з несподівано п'янким запахом.